Nua, no, la mare de la humanitat. Diu-la la gent que després que el gran héroe Pangú separes el ser i la terra, la de esa Nua voltava per tot el món. Tot i que la terra ja hi havia muntanyes, rius i plantes, ocells i bèsties, insectes i peixos. Tot i així, sembla com si no tingués vida perquè no havien homes. Un dia que Nua passejava per la desolor de terra, es va sentir molt sola i va pensar que havia de portar-hi alguna cosa més estimulant. No es movia surcant pel món. Estimava moltíssim els arbres, les flors, les plantes i molt més els animals, pel seu dinamisme i vitalitat. Però després de classificar-los en espècies, no va pensar que l'obra de Pangú no era completa. La intel·ligència dels animals ni de bon tros la deixaven satisfeta. Ella volia crear un estar viu que fos millor que totes les altres criatures. Un dia, que baixava escamp pel riu Roc, va llupir el cap i va veure la seva bonica ombra. No podia estar més contenta. Amb l'argila del llit del riu, va decidir modelar una figureta assemblada a seva. Noa era molt espavilada. En un tres, si no res, ja havia fet unes quantes. Totes les figuretes eren gairebé iguals que ella. Inclinar-se una mica, els va bufar una helenada d'aire les figuretes es van omplir d'energia i es van començar a moure. Es va convertir en unes cosetes intel·ligents i hàbits que podien parlar i caminar dretes. Nua les va anomenar persones. Nua va omplir algunes d'aquestes figuretes, Dalé Jean, l'element representatiu de la naturaleza masculina, i es van convertir en homes. La resta la va cobrir Dalé Jean la lament de la naturaleza femenina y las van compartiendo nueva va a quedar rodechada aquestes petites personas que saltaban y feyen en gris de alegría al seu volán Nua volía omplir la tierra de personas pero estaba calzada y andaba masa lenta alesores va a Pensar una manera més ràpida. Va agafar un tros de jong sec i el va enforçar dins el del riu. El va anar girant fins que va quedar tota la punta ple de fang. Després el va treure com si aixequés un pinzell i va escampar el fang per tot el riu. Cada mica de fan es va compartir en una persona. Així va ser com la de Sanua, va crear la humanitat i va poblar la Terra. Un cop hi havia homes i dones, a la Terra semblava com si la feina de Nua ja s'haguessi acabat. Però ell es va posar a pensar com ho puc fer perquè sempre hi hagi homes. Les persones sempre es moren i cada vegada que es moren ha de fer de noves. Aleshores, la desa nua va aparellar els homes i les dones i els va demanar que tinguessin fills i els ajudessin a créixer. Per això, des de les hores, la humanitat no para de créixer i cada dia som més.